Вона опустила руки, пішла до дверей. Я стояв заціпенілий, наче мертвий. Тихо зачинилися двері. Кроків під вікном не було. Отже, Глорія пішла або до сараю, або до ванни. Або моє заціпеніння змінилося жахом. Я уявив, як Глорія – Заходить до маленької кімнатки і накидає собі петлю на шию, або занурює голову у воду. Я зірвався з місця і, не тямлячи себе, кинувся на двір. Холодне повітря трохи протверзило мене, і я підійшов до літньої кухні майже спокійний. Жовте око маленького віконця притягало. Проте так сильно, що опиратися я не зміг. Я заглянув до вікна і побачив, що Глорія стоїть на колінах і щось шепче. «Молиться», – зрозумів я. Я опустився і собі на коліна. Тільки у мене вийшла не молитва, а швидше прокляття. І самому собі, і калічці, котра зверталася до Бога, і, як я розібрав по губах, називала моє ім'я, І місто, що знову німувало, Холодне, наче ця пізня зима. Ненавидячи Лору, я ненавидів і його, Але хтось, хто вже стояв за моїми плечима, З гадючим смішком заспокоював мене, Що Глорію я таки люблю, отже, полюблю і місто, Дізнаюся нарешті таємницю, яка виявляється мені непотрібною, і зі всім примирюся. Я зірвався на ноги і рванув двері, проте сміх, що рвався з грудей, застиг на губах. Глорія подивилася на мене так ясно, навіть не здивовано, а просто запитально, що мені стало не по собі так наче я стояв перед нею геть голий. «Я молилася за тебе», – сказала вона. «Гадаю, Бог пробачить те, що буде між нами, хоч я й не хотіла б себе обманювати». Різко повернувшись, я попрямував до своєї кімнати. Здавалось, що Глорія плаче або сміється. Я зупинився перед самим порогом і таки оглянувся. Глорія вже підвелася, і спинившись у дверях, дивилася мені вслід. «Вона чогось чекає», – подумалася. Думка видалася мені неприродною. «Але що в цьому світі є природного?» – додав я до своєї думки незугариці. «Нічого», – міг би відповісти Нічого, крім цих зір над головою вечора, що зазирає у двері, які я встиг відчинити. Окрім всіх речей, що оточують нас, крім нас, власне, самих. Глорія стояла і дивилася. Так вона могла стовбичити скільки завгодно. Тому я рушив на зустріч. Вона ж навпаки, наче прикипіла до того Осорожного місця Ще й руки розкинула Мов би хтось її розіп'яв Ходімо Сказав я наблизившись Куди? Спитала Глорія глухо Рівно байдуже Хіба ти не знаєш? Звідки мені знати? На пустир Тут я побачив Що вона по-справжньому Злякалася Навіть не намагалася приховати цього. "То йдемо?" вона повагалася. Можу поклястися, якби доторкнувся до її грудей, моя рука застрибала б від шаленого калатання її серця. "Який ще пустир?" спитала вона, і голос особливо на останньому слові затремтів. Той, на якому я врятував ні Лутрачук. Глорія зойкнула. Була схожа на маленьке загнане в глухий кут звірятку. Звірятко щулилося і благало про пощаду. Хоча зовсім не збирався його вбивати чи забирати в неволю. Мені холодно, Георгію. Ми ж домовилися, що ти... Ти не будеш. Не повинен Інакше я не зможу. Яка ж вона беззахисна, подумав я. Повернувся і пішов, не оглядаючись. Ляскаючи капцями, Глорія чугала слідом. Мені так хотілося озирнутися і побачити її злякані і віддані очі. Та я ледве не завмер на бізкінечному ходу десь посеред самими відчиненими дверима. Як раптовий порив крижаного вітру серед літньої спеки, прийшло усвідомлення. Я втратив Глорію, ту, яка була досі, яка пропонувала мені свій стиль спілкування, дикий і незбагненний, як багато що в цьому безглуздому місці. Але це була вона, Така, як була. А тепер? Ні, вона йде за мною. Але що з того? Мені захотілося пройти крізь стіну. Одну, другу, крізь усі стіни, яких мало бути багато.